Berakjak egy zenét, berakom a a kedvenc számát. Bár lehetséges, hogy ő se hallja, mert ő is interneten szokott hallgatni. Egyik kedvenc szám. Mert hogy akkor mennyi ideig telefonálhatnak. Hallasz, Krisztön? Bár lehet, hogy fodrásznál van. 155 másodperc Utána Wintermantel Zsoltal beszélgetés És utána elköszönök Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Fél nyolc, holnap Navracs és Karácsony és Bácska János Valamint Újhely István Kockás a pléd, és él egy kupléd, most neked úgy látom, hatrát bár vicces, hogy arra is azt mondod, hogy ismered. 061, 489, 0999 és <tis> többször nem mondom el, mert a a hallgat bennünket, és nem akarok belebeszélni müller Péter szíjámi szövegébe. Nem hallhattam el, hogy tudnád az még rossz téven Mondtam, hogy szeretlek, Kriszta. Egy másik nőnek írtam, ezt a egy másik nőnek írtam. Most neki már kell és nekem se is át a csaj. Légy a magába, kivetkező, következő, aki a múzsasságra... Elnézést, ő most belebeszél a honpól a kezdel szállá. Jó reggel, porra, szépen, Egyrészt visszajött az internet, hét először 5 még volt, most megint van. A másik, hogy nem tudom, tudod, hogy a kemény Maxi műsorban is foglalkoztak veled 3 percig. Igen, és mire jöttek be? Hát, és ennyi, tulajdonképpen a Yesenski Zsoltat szerett az védett a... A Velkovics pedig azt mondta, hogy egy ilyen rádióban, amit senki nem hallgat. Hát én ki kellem magam, az én. Hát, tudod, ezőben a Schiffer a legjobb, aki ugye úgy védte a bakácsot, hát, hogy lé. azt mondta, hogy egy alig hallgatott tudod. rádióban nem lehet jelentős érdeksérelmet okozni. Puszílom a Schiffert. A Honpolát szeretem, a Schiffert puszilom. A lázárt elvtársnak szólítom. Szaniszvó Sándor írta alá, talán a 2008-as, 18-i keleti szerződésemet vagyon írva az én pusztulásom forgató könyve. Vajon a 444.hu miért nem hozza le a rádió közleményét? Most neked Úgy látom hatrát, bár vicces, hogy erre is azt mondott, hogy ismered. Nyílna a szám, és elmondanám, hogy az nem nagyon lehet. De kockás a plén, és elalszik rajta a lustal lelki is. Még? Nem hallhattam el, ha tudnád, az igazat még rossz néven tönnéd, vagy, Ezt a dalt egy másik nőnek írtam. Ezt a dalt egy másik nőnek írtam. Na most neki van, el, és nekem se ül. Ugorjuk is át a csaj. Légy a magámú kivetkező, következő, aki a múzsasságra haj, Felejtsük őt, mert úgy se bír neki az összehasonlítást. Ezt hagyatjam neked, csak úgy előszó helyet. Én meg majd más, más mert én ezt a dalt egy másik nőnek írtam Ezt a dalt egy másik nőnek írtam Ezt a dalt egy másik nőnek írtam Egy másik nőnek írtam ezt a a Titalt, ami neked szól nagyon Ezt használt és gagyit De sajnál nem azért Kidogni azon ambakon párért Ezt a dalt egy másik nőnek írtam Ezt a dalt egy másik nőnek írtam Ezt a dalt egy másik nőnek írtam De neked a tiéd, ha úgy is ismered Ezt a dalt egy másik nőnek írtam Másik nőnek másik nőnek másik nőnek a mach ich nur az Újpesti önkormányzat támogatja. Pinter, Mattel, a vonalban. Mi szerintem, amit a helyzetről beszélhetünk, tehát mi külön muníciót ez nem kaptunk. Akar-e bármit mondani az elmúlt napok eseményeiről, vagy átugorhatjuk? Hát átugorhatjuk, azt azért municiótosan megjegyezném, hogy most sem egyeztettük a témákat, mint az elmúlt jó néhány évben, szinte sohasem. Egy-egy nagyon ritka kivételtől eltekint, amikor én kértem valamilyen olyan közszolgálati, egy rendezvényről szóló információ megjelenítését, amit fontosnak gondoltam, ennyit talán érdemes hozzátennem nekem, mert hogy. De ő nem életem megtámadott át. Egy, is egyelőre, úgy látom az UGI most már, vagy úgy hallom, a UGI kollégám már érdekes körülmények között szintén beletett ebbe, úgy keverve, hogy az teljesen vicces. De én azt gondoltam, hogy ennyit az érdemes elmondani. Ó, ezt a 18-i keleti szerződésemet ezt megnézem. <gül> <gül> ilyen ilyen szincet nem lehet kihagyni. Azt mondja, a 8. oldalon szalma botond, így nem lehet élni magyar narancs, mi 2014-ben nem jelöltük Winter Walter Zsoltot. A döntés magasabb szinten az alapszervezetünk kihagyásával született. Így tették ki a KDNP logóját Újpesten. Úgy tették ki a KDNP logóját Újpesten, hogy abban mi nem mentünk bele. Ez számomra antidemokratikus és elfogadhatatlan. Ugye ennek a jelentősége most egyáltalán közt abban is áll, hogy ő az összellenzégi polgármester jelölt Újpesten salma botont. Lehetünk tovább. Mert hogy ez nem igaz? Hát most én, én az, hogy 2000... 14 ben hogyan és miként éltem meg a belső párt életi mi voltját, és egyébként milyen belső KDNP-s döntést nem fogadott el, vagy tart antidemokratikusnak, szerintem nem az én tisztem megítélni. A pénzügyek a legfontosabbak, végig kell nézni a vagyonvesztéssel kapcsolatos ügyeket, a pénzcsapokat el kell zárni. Továbbá három kiemelt pontja van a programomnak, az újpesti Bédlakás program átalakítása, az egészségügyi ellátás javítása benne, a városlák csökkentése, valamint a közlekedés újraszervezése. Teljesen nyilvánvaló és a se gondolom azt, hogy jelenzéki politikusoknak a szövege lesz az iránymutató a tekintetben, hogy mi miről beszélgessünk, mert ezeket velük kell megbeszélni, és azt is mondtam a műsorom legelején, vagy még tegnap, de ezt el fogom mondani minden alkalommal, hogy majd, amikor visszatérek, ha visszatérek, én legalábbis szándékszom szeptemberben, akkor abban az időszakban bárki nem feltétlenül ebben a fél órában, de máskor elmondhatja, ha nem szervezett formájában törnek rám a véleményét, belétve szalma botontot is, tehát az önnel való, vagy az őbesti önkormányzattal kötött együttműködés az egyáltalán nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy mások is. Meg szólaljanak benne, amennyiben valaki vitát kezdeményez, és abba a polgármester belemegy, azt, azt is lebonyolítom, azt, hogy ő betelefonáljon, annak sincs akadálya, hiszen az egyik telefon most is szabad, 061489099 és egy 06 Egyetlen keletben volt ezzel kapcsolatban olyan tapasztalat, amely az együttműködés zavartalanságát, vagy zavarosságát idézte elő, és gyakorlatilag majdnem működésképtelenné vált, ez a kilencedik keletben volt, amit csak úgy lehetett megoldani, hogy az egyik személy tudott maradni, de ez egyetlen nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az elkövetkezendő időben, szükség esetén akár már áprilistól, tehát nem kell ebben szeptemberig várni. Bárki egyébként a mondandóját elmondhatja, abban az esetben Baranyi Krisztinában az esetben Szalman Botond vagy bárki más, hiszen a műsor rendelkezésre áll, és én olyan sosem mondtam, és nem is fogok mondani, hogy azért nem fog valakit meghallgatni, mert a kerülettel kapcsolatban valakivel már beszélgetek. Azt kérdezem öntől, mint hogy nekem is egyébként két dolga fontos. Az egyik az, hogy vajon a lojalitásom és a szubjektív érzelmeim, nem, nem szubjektív érzelmek nincsenek, ha vajon a tevékenységen folyamán mennyire tántorít el az önnel vagy bárki mással folytatott beszélgetésben, ha azok egyébként pénzzel vannak. Összefüggésben, és ez egy teljesen jogos kérdés, ilyenkor egyébként tökéletesen objektív elbírálás nem lehet elvárni, vagy el lehet várni, de ez így nehezen tud létrejönni. Én mindent megpróbálok, a ha hallgatók tudják eldönteni, hogy ez így működik, jó-e vagy sem maga a modell egyébként szerintem nem ördögtől való. A másik az a nap felé van, hogy az ember pontosan intézi az adóügyeit, az már szintisztán az én dolgom. Azt kérdezem öntől, holnap önt leváltja bárki. Én, én leszek az, aki megnyerem az újpesti polgármestrég, csak nem jelentettem be, hogy indulok. Uh, ott van-e a fejében az, hogy milyen, és most nem azt mondom, hogy önfeljelentéssel éljen, de hogy egyébként a pénzügyek a legfontosabb, a nézd kell nézni a kapcsolatos ügyeket, és a pénzcsapokat el kell zárni. Újpestben van pénzcsap? Uh, Majdnem mondtam valamit, de mivel uh, önkormányzati pénzen beszélgetünk, ezért vissza kell fognom magamat. Tehát én azt gondolom, hogy ez a műsor és az eddigi beszélgetéseink, azok Újpestről, Újpest fejlesztéséről, Újpesten aktuális kérdésekről, adott esetben felmerülő problémákról, adott, azokra adott válaszokról szólt, pénzcsapokról, talicskákról, lózungokról, nem szívesen beszélnék, bárki is veti föl. Én azt gondolom, hogy Újpest önkormányzata sikeresen működik, Nyilván nekem van egy véleményem róla, ami elfogultsággal és szubjektivitással vádolható. A költségvetései átláthatóak, stabil lábakon áll, minden közérdekű információ elérhető az újpest.hu oldalon. Az összes képviselőtestületi előterjesztés, az összes képviselőtestületülésnek a döntései, jegyzőkönyvei mind-mind-mind fönn vannak a, a, az újpest.hu oldalon az elmúlt időszakban nem tudom miért valami oknál fogva kifejezetten az ás, tehát az állami számbevőszék látókörébe kerültünk. Most már nagyjából a tízes számot közelít az elmúlt néhány évben lefolytatott állami számvevőszéki vizsgálatok, amelyek nyilvánvalóan olyan vizsgálat nincsen ahol apró cseppő, pici hiányosságokat vagy javítandókat ne találnának, de, de alapvetően mindig sikeresen és eredménnyel és pozitív mérleggel zárultak ezek a, ezek a e, vizsgálatok. Tehát én azt gondolom, és akkor itt le is zárom és a mondatot is, is viszem a hangsúlyt, politikai lózungokkal, hatásvadás szövegekkel szerintem nekem regnáló polgármesterként. Egészen addig, amíg az önkormányzat e, hírnevét, becsületét, az itt lévő dolgozók, felesküdött köztisviselők becsületét nem sért olyan mértékben, addig nekem ezzel nem nagyon hiszem, hogy kell foglalkozni. Újpest azért erős, és azért tudott az elmúlt 8-9 évben mások által is pozitívan megítélve fejlődni, mert hogy itt egy egységes városvezetés volt, mind a hivatal munkatársaival, mint pedig itt a képviselőtestület túlnyomó többségével egy irányba húztuk a szekeret, vagy eveztük a hajót, ki milyen hasonlattal szeretne élni. Én nekem ez, ez jó, a fontos. Rendben. Túl Akkor hamar jó, kezdődött el jó, ez a történet. Jó. Én azt gondolom, hogy önkormányzati választásról kell beszélni, amíg ki sem írták a választást, tehát még azt sem tudjuk, hogy egészen pontosan mikor lesz nyilván Oké, sejték, egy, van gondolom, itt, van itt egy végeláthatatlan történet, ugye e, én ritkán szoktam úgy olvasni, hogy közben aláhúzogatok, ugye ezt még az egyetemen illeteket a, a Raduntiban kezdtem el annak idején még. Van itt ez az Illegális Feltöltés Földfeltöltés című vers, e, amely rendkívül bonyolult és cirkalmas, most ezt felolvasom, akkor az önmagában eltart több napig. hát az, az, az, az még néhány számomra is mondja. Mi, mi mondom, ez? Ez egy szép próbálkozás lenne, de röviden össze lehet foglalni. Mi ez? Ugye arról van szó, hogy napokban számos információ jelent meg, a mugyolódipat a Púciánárok utca sarkán lévő terület földfeltöltésével kapcsolatban, és hogy gyakorlatilag valamit azért érzékeltem. Mi ez? Igen, arról van szó, hogy egy magántulajdonú terület, illetve hát egészen pontosan itt a a rendszerváltás utáni kárpótlások során rengetegen kaptak vissza ilyen kicsit csíkparcellákat. ezek egy szántóbesorolású terület, tehát elvileg földművelésre alkalmas. Ugye itt Újpest határában, rákos a határában rengeteg mezőgazdasági terület volt, és a SZEP besorolását tekintve most is az, az a terület, amiről beszélünk. Ezeket részben egy magánszemély fölvásárolta, részben ilyen bérleti szerződéseket kötött a tulajdonosokkal majd ezt követően tavaly éveleje környékén feltehetően, ugye itt a, a, a, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, ugye, ebben az ügyben nem Újpest polgármesteri hivatalának illetékes ügyosztályai az eljáró hatóság, nekünk nincsen jogkörünk ebben, semmilyen tekintetben nincsen jogkörünk. Ez egy szántó terület, és ide a tulajdonos egy vállalkozóval vagy vállalkozókkal olyan szerződést kötött, hogy földfeltöltést végezzen, hozzanak ide ö, földet, amit ö, elegyenget és ö, termő területté alkalmással majd... Mennyi föld kell meg... ahhoz, hogy az felkeltse a környezet ez nagyon, Ez jelen pillanatban brutális mennyiségű. Olyan olyannyira, hogy amikor ez az egészen feltöltés elkezdődött, mit tavaly Ha, Valamit átöli. feltöltenek földdel, akkor azt most én hogyan képzeljem el? Az olyan, mint egy üres kád, amit megtöltenek vízzel? vízzel? Tulajdjából igen. Nagyjából úgy kell elképzelni a domborzati viszonyokat, hogy ugye a Magyaródi Patak és a Szilaspatak találkozásánál, tehát a Magyaródi Patak belefolyik a Szilaspatakban, azon a területen, arról a területről van szó, és ott mind a Magyaródi Patak, mind a Szilaspataknak a, a töltése, vagy hát pontosabban talán nem gátnak hívják ezt, hanem mindegy az árvízvédelmi műtárgy, az, az, az nagyon magasan van, mert ugye itt már egészen közel vagyunk a Dunához, és igen. ugye a Duna Dunavízpintje néhány méterrel megemelkedik, akkor ezek a patakok is visszadúzzadnak, és ezek ennek a, a gátnak a koronája, tehát a magassága, és az eredeti szint között akár két, 2 25 három méter szintkülönbség is volt. Erre a területre kezdték el ordani a földet, ami most már helyenként meghaladja a, a, a gátnak a magasságát, de azért mondom, hogy ezt amikor tavaly tavasszal elkezdték ezt a munkálatot, akkor bár nekünk nincsen hatósági jogkörünk, a környékre, tehát a megközelítési útvonalakra kimentek a kollégák, lehelyszimelték és bejelentést tettek a kormányhivatal illetékes ügyosztályánál. Itt annyi hivatal felsorolva, hogy a, mint igen, a csillag, az kiderült, hogy milyen célból történik ez az izi? Amennyit én tudok, és Igen, ez nem nyilván a, a, a kollégáim Igen. az eljáró hatóságoktól tudtak meg. A tulajdonos elmondása szerint ő tereprendezést akart, valamelyekkor a színterület emelkedést Igen. akart elérni. Nyilván, hogy a, ilyeneket mondott, hogy a talajvízön, amit tudja és hogy ő ezt termő területi alkalmas Váljuk se akarta ide, hogy ez ügyben. Jó reggelt! Hello. Én is azt mondom. Csak szeretném polgármester megköszönni azt a ja, igen, igen, igen. Ez az app elnézést, igen? Figyel? Igen, igen, igen, igen. És köszönöm, köszönöm szépen egyébként a visszajelzést. És és sajnálom, voltak hogy a és Voltak a kollégák, és szerintem lesz a rendezvény, és akkor talán még az, arról is majd itt utasíthatunk. köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm. Visszatérve, tehát talajvíz, igen? Tehát, hogy talaj és akar, és az ő elmondása szerint termelésre, tehát földművelésre alkalmas területet akart ott kialakítani. Ez az érdi kormányhivatalnak az állategészségügyi talajvédelmi, és nem tudom milyen illetékes osztálya többször volt kint a helyszínen, mintát, tehát megállapította, hogy ez nem termőföld, ha nem e, most... e, bizonyos információk szerint e, építések alapjainak kiásása során előkerült, földet. Hogy elnézést most csak Óvatosan fogalmazzanak, én is meg fogok óvatosan kérdezni, hogy itt valami gigantikus, hát gigantikus viszonylag nagyméretű, jól szervezett szeméttelep jön létre egy konkrét anyagból, abban a reményében, hogy ez valahogy úgy maradhat? Nem, nem, nem, nem azért rovatosan fogalmazunk, szeméttelepően nem beszélünk. Hát ezért, de ez, ez a föld, ezek szerint nem termőföld. Tehát ezt a földet valóban másova kellett volna levinni, mert egyéb, vagy elvinni, mert egyébként ennek az összetétele arra alkalmatlan, amire, amilyen célú Ez, ezt, ez ezt, a, ezt a hosszú nevű hatóság vizsgálja, tehát az én legjobb tudomásom szerint anyagmintákat mintákat vesznek kötelezték a tulajdonos az eredeti állapot helyreállítására, erre pedig a 14. terület. Hány köbméter, vatart. drága polgármester, drága aranyos Én nem értem, én nem értem, egyes egy beszédek szerint a 100 ezer köbméter fölött. Ez ugye nem kevés? Tehát abból visszaköszönöm. Hát az nagyon sok kádvíz, és ugye itt az az érdekes, hogy ez az egész púcs úgy indult, hogy, hogy elkezdtek kvázi minket. Én azt gondolom, hogy részben politikai okok az újpestő önkormányzatot támadni, hogy hát ezt vérengedi. De én persze, én azt képzelje, hogy oda a teherautók hadament? Hada, mi egyetlen egyet tudtunk zenni az önkormányzati rendészet munkatársai, de nagyon rendszeresen és visszatérő jelleggel ellenőrizte az arra járó teherautók teherforgalmi behajtási engedélyét. Sajnos nekünk más hatósági eszközünk nem volt, ugye itt egy magán tulajdonú területről van szó, oda mi be sem mink a lábunkat. A, abban a pillanatban, hogy mi ezt érzékeltük, az illetékes hatóság felé jeleztük, ez most már lassan, ugye, ha áprilisba lépünk, akkor egy éve lesz, én is nagyon kíváncsian valójában a környéken, környéken lakók azok a... mit hordanak föl vagy mit hoznak föl elsősorban ellen. Hát érkesen. környéken lakókról nem tudunk beszélni, mert itt a környéken nincsen lakók. Azt én értettem, sok -sok... de mindazok, akik egyébként ezt kifogásolják, így értettem a környéken lakókat. Tehát akik ezt kifogásolták, akik ezt bejelentették, azok valójában mit kifogásoltak? Hát teljesen természetesen és a háborodnak föl arra, hogy egy egy természetvédelmi területhez közel szigorúan nem természetvédelmi terület, mondom még egyszer egy magántulajdonú terület és szántó besorolású, hogyan és miként kerül oda sok méter magas Ez között. egyébként Tehát, ez a szállítás, ez momentális, per pillanatilag, ahogy szokták mondani tart? Most nem tudom, most életünk pontosabban nem zajlik, és a legjobb tudomásom szerint legalábbis ez is a hatóságaink közötti kommunikáció, szobi kommunikációnak a, a terméke, hogy a tulajdonos egy év után észlelvén, és akkor ezt is idézőjelben mondom, észlelvén, hogy itt nem feltétlenül szerződésszerű teljesítés Igen. van, ezért a szállító vállalkozásra fölbontott a szerződés. Nekem sajnos nagyon-nagyon-nagyon nagy, nagy az a gyanúm, hogy itt valaki nagyon okos jogász kitalált egy konstrukciót, hogy hogyan lehet kiátszani a hiányos, vagy adott esetben egymással nem teljesen zárt rendszerű jogszabályi rendszert, és, és, és kitalálta ezt a konstrukciót. Mondom, a jelenlegi információk szerint itt építkezés, tehát amikor valami épület épül, akkor a mélygarázsnak és az alapozásnak ki kell szedni a földet, tehát ez nem szemétlerakó, hanem, hanem más Budapesti vagy egyéb területről származó építkezési alap, Oké, okay. azt, azt kérdezem öntől, hogy ez rokon történet, vagy ugyanez a történet, vagy mit hadarok, vagy mit kavarok össze március 16-a tegnapi a folyamán állampolgári bejelentésre, helyszínre is végeztek az Újpesti Önkormányzat Rendészet munkatársa, fényképen is szereplő Szilas és Mugyoródi patak, mert ez ugyanaz. Történet, ez ugyanaz, ez ugyanaz De történet. mi ez az üvegház? Ja nem, bocsánat, bocsán, ugyanaz a terület, ugyanúgy a a Szilaspattak is, a magyar, ez, ez ezzel a területtel szemben lévő, tehát a magyarodipottaknak a keleti oldalán ö, ö, ilyen ö, nagyjából egy ilyen három, hát nem, egy ilyen másfél méterszer, tíz méteres területre szépen rendezett sorban ilyen házgyári, tehát paneltechnológiával épült házakból kiszerelt. Keretek, és benne jó állapotban lévő üveg, tehát benne van az üveg, van fős majd és valaki azt. De az ugye ugye, ugye eljutottunk ugyanoda, és nem szeretnék itt félérthető mondatokat mondani. Ugye úgy szól a szöveg, állampolgári bejelentésre helyszínen is végeztek. Ha valaki egyébként a saját területén is, iszonyatos mennyiségű ablakot halmoz föl, az egyébként alkalmas arra, hogy kivenjen az újpesti önkormányzat, és megnézze, hogy az iszonyatos mennyiségű ablakkeret benne ablaka miért van ott, vagy ez hogy van? Ez úgy, ez úgy néz ki, hogy egy a Magyarodipatak és a Szilaspatak az, és azok a területek, amiről beszélünk, azok ilyen vadregényes, teljesen bekerítés nélküli, abszolút ilyen természetközeli állapot. Tehát ez ki lenne a Hortobágyon, akkor az ember azt gondolná, hogy ez ott a nemzeti parknak a része. Nincs egyetlen egy kerítése sehol egy jelzés, hogy ez most hol van vége a közterületnek, mm -hmm. hol van vége az FCM területének, hol kezdődik mm -hmm. a magánterület. Nem, ez egy ilyen egybefüggő És rengetegen járnak arra kutyát sétáltatni, sétálni, szeretik. Hát a patak és a Magyarországi Patak környéke az egy ezek ennek, a, ez a terület ezzel együtt bizonyos részeit tekintve magánterület? Abszolút, abszolút. Csak éppen abszolút. nincs és elkerítve. Egy, nincsen elkerítve. És jött egy bejelentés, hogy hát itt a a Az, hogy valakinek a karkán... miért van ott magánterülete, miközben nem csinál vele semmit, azt attól kell megkérdezni, akinek ilyen magánterülete van, vagy magántudnalt. Hát, hát, hát nyilván, hát hány embernek van vidéken tanyája, aztán három éve nem járt ott, hát, a fél nem lehet. Jó, rendben van, én nem tartom hát de hogy mondjam, jogállamban élünk, oké. Okay. A, ter, a, a termőterületek is ugye a magyar állampolgárok között szabad donker, kereskedhetők, ingatlant adok vesznek, lakásokat. Ezért megkereszték a tulajdonos, alapokat, és az igen. azt mondta, hogy üvegházat fog építeni. Így van a tulajdonos, is, a tulajdonos elmondása szerint, ő a saját területére ö, fölhalmozta ezt a száz darab ablakot, amiből az ő elmondása szerint. Ezek át akar építeni, és a jelenlegi jogszabály szerint, amennyire én tudom, én újabb tájékoztatást nem kértem, azt mondták, hogy ez a magánterületen van és ilyen típusú anyag, tehát semmiféle építésengedélyes, engedélyes köteles tevékenység. Nem zajlik semmilyen hatósági bejelentése szükségeltető eljárás, vagy tevékenység. Nem zajlik ő a saját területén építkezésből származó bontott ablaküvegeket tárol, amihez szíve jogam van. Szív. Az, hogy egyébként ez egy olyan területen van, ahol valóban az ember ránézek, hogy testi tűnik, ez teljesen igaz, az önkormányzati rendészet pedig azért van, hogyha, hogyha valaki ilyen bejelentést tesz, akkor megállapítsa, hogy, hogy van-e szabálysértés és intézkedni való, nagyon szépen köszönöm legözelt két hét múlva mert hogy a jövő héten nem vagyok. Igen, hallottam szép napot mindenkinek. Én is, kis viszont hallásra önök, Winter Monttás Zsoltot hallották, újpest polgármester. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Laci azt írja, XY, aki férfi, aki meg akarta hallgatni a lázár beszélgetés, az archívum így néz ki, még visszahallgatni sem lehet rendesen, nem piszkálásból, csak szomorúan és veszteség érzettel. Nem, sem az internetről van szó, az archívumról van szó. Igen, Ez nem... Ja, az ja. Az rendben van. Oké, én ezt nem értek. Oké, én csak itt pofázom, és aztán bal. Tetszik, nem? kifogástolni valóta talán rajta, nem? Tényleg nem szeretnék, tehát tényleg tudomásul veszem mindazoknak, amíg az elvi kifogást is megértem. Nem tudom, hogy Szannis de tényleg aláért egy ilyen szerződést, de ezt így... Tényleg csak a filipov és a Honpola nyomják a féket helyettem. Tehát elég, hogyha valaki a saját testújával ugrik rám. Nem kell valakit kölcsönkérnie és olyan önkormányzattakkal is összefüggésbe hozni, amelyekkel semmilyen kapcsolatom nincs. Azt mondják a hallgatók, akik a Lázárféle beszélgetést szeretnék hallani, nem tudják a kollégák visszahallgatni, mert nincs fent a civil rádió hollapján. Laci? Olyan, amikor szóltam neked, hogy rendben jött az internet. Magyarulgy amikor korábban elhagyzott a sose lesz fönt. Azt most egyelőre nem tudom visszaállítani. Megnézzük, hogy valahol tudjuk halászni. -e de egyet okay. otthon nem biztos nem szak. Hát akkor a lázárfele beszélgetés nem kerül bele a világ hírbe Ilyen egyszerűen működik. Lehet, hogy a Fidesz a a. Az internetet, azt mondtam, lehet, tehát még mielőtt itt hirtelen páros lába Tehát ne arra gújjanak, félreérthető, és ilyen, ilyen újpéteres mondatokat bármikor tudok protokálni. Csak azok tényleg csak arra jók, hogy hangulatot keltsen az ember. Az egy másik kérdés, hogy az emberben vannak indulatok, csak valakinek válaszolok. Reménytelen ezt fogom érni. Nem reménykedhetek, reménytelen. Ha va telefonálnak, beszélgetek önökkel, mindjárt elköszönök. Ha nem telefonálnak, akkor is elköszönök. Jej! Hát ma nem kerülünk be a világhírba. Ezzel együtt szerintem egy nagyon érdekes műsor készült. Filipov, Lázár, Györgyevics Ugi, Winter mondtál. Holnap Bácska János már visszajelzett, Navracs is megnézem, hogy jeleztek vissza. Ugye holnap nem lesz. mondta az nem ma van. Bácskai. Igen, van. Igen. Igen. Karácsony Gergely nem jelzett vissza. Navracs is Tibor nem jelzett vissza. Újhely István nem jelzett vissza. Tapasztalni fogják, hogy holnap mi lesz. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem az utolsó volt, akkor holnap még reménykedhetnek egy kísérletiben. A jövő hétről pontosan holnap fogom elmondani, hogy mi a helyzet. Lehet, hogy egyik napon sem leszek, ha pedig leszek, akkor kizárlak pénteken. 061 és 063677161. Figyelek, ha van mire... azért gondoljanak bele, hogy adott esetben bekerülni valahova a vérkeringésbe csak annak a függvénye, hogy ma a lázárfile beszélgetés nem rakható fel az internetre vagy az archívumba ennyi jelentés az árvózkosárból 0614890999 és 06 hét egy pontosan fél tíz van óhaj, sóhaj, panasz tegnap voltam a Sufniba ahol Navras és Tibor is visszajelzett már csak Karácsony Gergely és Újhely István visszajelzésére vágyom és várok Senna voltam a Shufniban, ahol láttam a csendet akarok, amely egy nem létező darab, mert nincs neki forgatókönyve, nem írták meg, de Fullajtár Andrea egészen fantasztikus hogy Zsámbéki Gábor hogyan tudott megrendezni egy olyan darabot, ami nincs, azt nem tudom, de Zsámbéki Gáborral most ezúgyben nem aztánám össze a bajszomat egyszer már a posztor Jordán Tamás voltából megtettem. Csak üzenem neked, Laci, hogy többen várnák a Lázár, de ezek szerint akkor azt adják fel, ugye? ugye jó, jó. Ha igen, akkor nagyjából hánytól? Jó, akkor felejtsük el. Jó. És a rögzítettet sem tudod odaadni? Nem, mert a rögzítéssel is mondod, hogy alapvetően a teljes szint. Szisztém... Ó, oh, a teljes jó. 52 másodperc, 06148 és 0636771161, csak halka mesélem önöknek, hogy mozognom sem szabad, mert a fejhallgatók kontaktívás, és ha mozgok, akkor nem halok semmit. Ezek a viszonyok engem végig elkísértek az elmúlt években, ugye hagyjad, Laci, tehát ebben nincs semmi új novum. Ez így van. Nyakó Istvánnal, velem, aki ide ül. Mindegy. Nézzék, az a rádió, amelyik úgy kiáll mellettem, amelyik kiáll, hogy annak a fejhallgatója a kontakthívás, akkor ott legyenek a fene a kontakthívás. Dörö.fialajanoskukac.gmail.com Viszont hallásra. Vaci, te jössz.